Ja, väl mött via eten. Jag vill, så som en broder alltid hälsade, med nåd och frid. Den brodern är nu hemma hos Herren och fick flytta hastigt, men inte för Gud oväntat. Gud har räknat våra dagar och vi får uppleva att det blir bäst så som Herren vill. Ja, jag vill i det här programmet stanna vid ordet tro. Tro det är ett litet ord som har väldigt stor betydelse för oss. Detta ord med tre bokstäver. Då vi får veta har I Hebrebrevet till exempel att eh, tron är så viktig att den eh, säger i trons höga visa som man har kallat Hebrebrevet 11 för att utan tro är det omöjligt att täckas Gud. så den som vill komma till Gud måste tro att han är till och att han lönar dem som söker honom. Jag höll på att säga att tron är lika viktig som vattnet är för sjöfarten. Tron, ja, det är den förbindelselänk som Gud har givet mellan honom och människan. Tron, ja, det är en stor hemlighet som man kan få uppleva och få tag i genom Guds levande ord. Då hebrebrevet säger att tron är en fast tillförsikt. Alltså tronen har en grund. Den har ett ursprung. Och den handlar om att varken som verkligen söker Gud i sitt liv kan få erfara eh, hur tron blir liksom inandats av Gud precis som skriften är inandats av Gud så är också tron kommer att uppleva upp, kommer att uppleva att Gud genom en sann relation med Gud så finns det den heliga andens hjälp som föder tro i människans hjärta. Ja det handlar om att öppna sitt hjärta för trons budskap. För att det står ju också att genom hjärtats tro och munns bekännelse blir man frälst. Men hur skulle det kunna komma till tro om inte någon talade trons ord? För tron kommer av predikan. Ja, och predikan då i kraft av Kristi ord. Jag har några intressanta böcker här. Som jag har slagit upp här i studion idag. Och som vanligt brukar jag be min fru att läsa. Och Det här avsnittet det handlar om eh, trons ursprung. Det är ju väldigt viktigt att bekanta sig med detta, vad det innebär. Vad det uttrycket står för. Det här är en, en bok då som utgav förlaget Philadelphia för ganska många år sedan. Den är skriven av Charles Prince. Eller, Price. Price, så det. Ja. Den undergörande tron heter boken. Mm. Jag har valt att du ska läsa eh, några eh, sidor där han beskriver trons ursprung på ett mycket enkelt och gripbart sätt. Så ja, varsågod. Läs. Ja, trons ursprung står det där. Jag har en mycket avgjord motvilja mot negativ predikan och ett negativt skrivsätt. Det är icke tillräckligt för en talare eller författare att endast diskutera det onda. För att tillfredsställa min själ och mitt sinne måste de även kunna giva mig botemedlet. Det är lätt att påpeka vad som är fel, men jag önskar också få veta vad som är rätt. Ibland är detta lite svårare än vad man skulle förmoda. Hur som helst, när till slut ärliga misstag har blivit rättade och vi åter är tillbaka på den rätta vägen så kan det hända att genom Guds försyn det felaktiga spåret ändå lämnat en välsignelse åt oss. För många år sedan var jag på ett av mina periodiska besök i bergsområdena på gränsen till Alaskas klippiga kust. Det är en farlig plats att ensam vandra omkring på om man inte har god kunskap om landet och dess irrvägar en besökare i detta stora vita tystnadens land hade gått vilse, men jag beskrev för honom vilket spår som ledde till en viss plats där man kunde ge honom vidare upplysningar. Efter ett par timmars förlopp var han tillbaka vid mitt läger. Han talade om att han hade gått vilse och var fullkomligt oförmögen att veta åt vilket håll han skulle gå. Han bad mig vara vänlig följa honom till dess han var säker om den rätta riktningen. Det gjorde jag. Några veckor senare mottog jag ett brev från den tacksamma mannen i vilket han skriver bland annat Att veta att man är på rätt väg är en god sak, men att komma åter till den rätta vägen efter det man har gått vilse förökar väl välsignelsen därav. Hur sant, det är efter regnet som vi uppskattar solskenet. Det är efter de kalla och isiga vintervindarna som vi uppskattar den tidiga våren med dess bristande knoppar och skira grönska. Det är efter stormmolnen vi uppskattar den lugna dagen med dess klarblå himmel. Om jag genom dessa rader kunde leda dessa kära Guds barn som icke har sett tronsfulla segerfrukt tillbaka till Bibelns klara undervisning om hur seger ska vinnas. Så skulle mitt hjärta vara lyckligt och dessa, dessa rader som har skrivits under bön skulle då ha fyllt sin uppgift. Vad jag framförallt vill säga är att du kan inte själv frambringa tro. Du kan inte arbeta dig till den. Du kan inte fabricera den. Den ingjutes och införlivas av Gud själv. Du kan inte sitta i ditt hem och anstränga dig till tro. Och sen påstå att någonting har skett. Inte heller kan du genom egen kraft vända ditt hopp och din önskan till tro. Enda platsen du kan få den är hos Herren. Till ordet säger klart och tydligt ifrån att tron är både Guds gåva och en andens frukt. I första korinterbrevet säger Paulus, så blir de då beståndande. Tron, hoppet, kärleken, dessa tre, men störst bland dem är kärleken. Är hur kärleken är störst så kommer den säkerligen inte först. Den måste föregås av tro. Se ut genom ditt fönster och se på trädet där borta. Hur skönt och symmetriskt är det inte? Endast Gud kan göra ett träd. Det finns skönhet i dess krokiga grenar. Det finns något behagfullt i dess självande lövverk. Varje blad är en liten värld för sig och i dess tunna ådror flödar det liv som Gud har skänkt och han förser det med allt vad det på det naturliga området är i besittning av. Dock finns det någonting bakom trädet. Under jordytan finns ett stort rotsystem som du inte ser. Utan detta skulle trädet dö. Det skulle inte alls ha något liv. Tron är livet. Rötterna är fula och hårda jämfört med den vackra grönskan ovan jorden. Men denna grönska finns där delvis på grund av dessa rötter. Låt oss nu kalla toppen på trädet för kärlek. Du kan se det. Du kan ha beröring därmed. Du kan njuta av dess vällukt. Du kan se dess skönhet. Allt detta finns där. Därför att det finns något bakom, någonting för som är orsaken därtill. Detta är rötterna. Nu väntar du att jag ska säga att dessa rötter är en bild av tron. Nej, tron är livet som flödar genom rötterna. Det är detta hemlighetsfulla som endast Gud kan producera och ge. Det finns rötter som du skulle kunna plantera men de kommer aldrig, aldrig att växa. Du själv och din inre natur är sådana rötter. Dina sinnen och din väg åt nalkas livets yttringar är dold under ytan. Ditt människor inte kan se. Världen kan endast se vad du åstadkommer, men den kan inte se dig själv. Vad menade Jesus med de orden? Av deras frukt ska ni känna dem. Ni ska känna dem. Frukten visar hur det trädet verkligen är. Låt mig upprepa, trädets rötter är icke-tron. Trädet kan få sina egna rötter att växa, men det kan aldrig producera sitt eget liv. Vad jag vill säga med detta är att rötterna aldrig kan åstadkomma livet, men livet kan åstadkomma rötterna. Det är livet som är tron. Det är denna underbara och härliga livskraft, vilken är en gåva av Guds eget hjärta, som flödar in ut i oss när vi är i behov därav. Avsikten är då den att detta liv ska bli uppenbart för världen genom den frukt vi bär. Kärlek, varmhärtighet och goda gärningar som genom Guds nåd dagligen växer fram på vårt livsträd. Hur dåraktigt skulle det inte vara om trädet själv skulle börja anstränga sig och försöka skapa det liv som flödar in i det detsamma. Det behöver inte kämpa för detta. Allt det har att göra är att motta livet och lyda de gudomliga naturlagarna. Om livet finns där uppenbarar det sig helt enkelt genom den frukt det bär och den skönhet det förlänar världen. Så är det med tron. Kärleken må vara det största i världen, men tron måste med nödvändighet vara det första. Utan tro är det omöjligt att täckas Gud. Men nu säger du mig att du har tro. Jag frågar dig då, varifrån har du fått den? Jag plockar ett rosenrött äpple av trädet. Jag hör vad det vittnar om från kärnan om sitt lilla äppelhjärta. Det säger mig att det har rosenröda kinder. Det viskar i mitt öra att det är så väldigt gott för smaksinnet. Det erbjuder mig att smaka därpå. Det intygar att det har så många fina och goda egenskaper. Då frågar jag. Varifrån har du fått allt detta? Från grenen? Och från lövens skydd? Från regnet och solen? Ja, allt detta är sant. Men jag vet att nere i det fördolda finns ett rotsystem som vi inte ser. Men däremot tar rötterna någonting från Gud som inget träd på jorden ännu har varit i stånd att själv producera. Ja. Det var ju en ganska enkel och talande bild. Just detta, hur tron har ett ursprung. Och det handlar ju om ett liv med Gud. Och därför är det så viktigt vad vi har för relation till Gud. Och det är ju också uppenbart att vi får verkligen erfara vad tron kan åstadkomma. Jag tänker på ett ord i andra Korintherbrevet. I det trettonde kapitlet, vers 5, så står det så här: Ransaken är dig själva. Huruvida ni är i tron. Jag är er själva, eller känner ni inte med det själva, att Jesus Kristus är Eder och om icke så håller ni i provet. Ja, orsak och verkan skulle man kunna sätta som rubrik över den här versen. Vi får verkligen erfara vad tron kan åstadkomma. Om vi verkligen får uppleva att det, det finns någonting som föder tro i våra hjärtan. Och jag har nämnt tidigare här att tron kommer av predikan och predikan kraft av Kristi ord. Det är också viktigt vilken relation vi har till den heliga ande, om den heliga ande får föda tro. Och om det finns omständigheter i vårt liv att tron kan födas. Jag har ett väldigt tydligt exempel på när Abraham blev kallad. Han fick uppleva då att Gud talade till hans hjärta. Och vi har då också Lot som följde med som inte fick vara med om den här erfarenheten. Därför var det så att Lot redan från början inte hade den här levande erfarenheten som Abraham hade. När Gud talade till Abraham, till hans hjärta så var det eh, någonting speciellt med det. Det uppstod en relation till Gud, när Gud uppenbarar sig för honom det är ju så att eh, eh, tron är någonting som eh, blir eller trons ord som mottags som någonting levande så föder den tro i hjärtat Abraham var med om den här erfarenheten därför bröt han upp han ville bara inte sätta tro till vad Gud sa. Han ville också lyda vad Gud hade sagt till honom. Därför bröt han upp. Men Lot däremot, han hade inte den här första hans erfarenheten. Utan han handlade efter Abrahams handlande. Därför är det så här också att det går aldrig att fostra fram någonting i Guds rike. Utan det handlar om ursprung och erfarenhet. Som då Lot saknade. Då kom det den dagen då Lot och Abraham måste skiljas. Och så visade sig då vad som bodde i deras hjärtan. Abraham valde att leva bland bergen. Det var kallt, Det var inte alls den gynnsamma förhållanden. För beten och så vidare. Och det var svåra umbäranden för Abraham att leva så där, men det var genom att han lydde vad Gud sa. Han var ledd av Gud. Och det är helt avgörande om vi ska uppleva trons undergörande kraft att vi är ledda av Gud. Så visade sig då förlot att han hade något annat i sitt hjärta. Det var inte någonting som hade blivit född hos honom i hans hjärta. Han såg upp och såg vad det fanns att kunna förverkliga det som fanns i hans hjärta. Så han såg Sodomsdalen. Han såg vilken grönska, vilka gynnsamma förhållanden. Och att det fanns möjlighet att expandera det han hade i sitt hjärta. Och inte nog med det. Han flyttade inte bara närmare Sodom. Han flyttade in i Sodom. Det här kan då sägas att eh, om dessa två bibliska gestalter. Att eh, man hade inte den förutsättning då det gäller lotshandlande. Eh, det finns, fanns alltså inte den här övertygelsen. Så fanns en övertygelse i Abrahams hjärta huruvida han skulle eh, vandra sin väg här i tiden. Så man kan säga så här att eh, båda var ju rättfärdiga. Det talas ju om att Lot var rättfärdig. När han led svårt, när han, fick, när han vistades där i. I Sodom. Han led väldigt svårt. Men han trodde att han kunde reformera. Sodom. Han satt ju ofta vid porten. Och skulle styra. Och skulle försöka göra någonting där. Men det. Gick till katastrofer. I stället. För Abraham. Var inte bara rättfärdig. Han utövade rättfärdighet. Då. Lot som var rättfärdig Inte utövade Sin rättfärdighet Det är det som skiljer här Och som visar oss tydligt Vad en levande tro Är Ja, jag tänker på En gudsman Som levde för Mer än Ja det, eh, Han verkade på 1800-talet faktiskt. Han verkade till sin död. Han dog alltså 1898. Och det var uh, George Müller. Ja. Han är känd därför att han hade en levande tro och handlade därefter. Han, han, han började sin verksamhet med det att han såg till- att man hade en social utjämning i den lilla församling han kom till. Det var så här att man hade varken fick betala sin stol i lokalen man använde. Men del hade varit fattiga, hade inte den möjligheten. Han såg till att alla, att det fanns tillgång för alla att få ha en stol. Så att de som inte hade några medel kunde få ha en. Stor, att vara med på mötena redan där så visade det sig att han hade en levande tro och handlade därefter Du ska jag be hjärtligt läsa baksidan här, Var en människa kan uppleva som verkligen satsar på Gud och tror på honom ja det står det där på boken som han har skrivit, George Müller eller om honom, så står det George Müller framstår som en av de förra århundradets största troshjältar. Han föddes i Tyskland 1805, men livsgärningen knöts till England där han var verksam från 1829 till sin död 1898. I en liten förhyrd lokal i Bristol började han hjälpa föräldralösa barn. Arbetet växte, slutligen ägde Müller fem stora byggnader där 2050 föräldralösa barn från slumdistrikten hade sina hem. Han uppförde alla hus och underhöll i decennier alla barn utan någonsin att någonsin begära ekonomisk hjälp av någon människa. Ofta var behoven akuta men hjälpen kom aldrig för sent. Müller lånade inte en enda skilling för sitt arbete som förutom barnhemmen omfattade hundra vardagsskolor Flera söndagsskolor, underhåll av 189 missionärer och spridning av nära 2 miljoner biblar och bibeldelar. Som svar på trons bön inflöt medlen, ofta i småbelopp. Bönesvarens sammanlagda summa steg efter 64 år till drygt 24 miljoner kronor. George Mullers ungdom var orolig. I början av sin studietid levde han ett utsvävande liv, något som denna bok inte förtiger. Den berättar om Müllers väg från synd och otro till ett liv i uppoffrande kärlek. Skildringen följer dramats framställningskonst med dialogen som främsta uttrycksmedel. Den färgstarka berättelsen tecknas ibland med hetta, intensitet och en nästan brutal uppriktighet. Grundtonen är dock hela tiden Guds starka tro på Gud, och Biblens löften om bönesvar. Ja. Ja, du kanske säger så här: Att det var han. Och, men då vill jag påpeka att det är väldigt viktigt att förstå. Det var hans kallelse. Det är väldigt viktigt att man är medveten om sin kallelse som ska förverkligas, som man ska omsätta i tro, i lydnad. Att följa Jesus och ta sitt kors på. Det är väldigt, väldigt viktigt att förstå detta. Att tron förverkligas genom att man förverkligar sin kallelse. Att man gör sin kallelse och utkårelse fast. Det är Säger också då Petrus i det här sammanhanget att då ska vi aldrig någonsin komma på fall. Ja, vårt liv är en trosvandring. och Jag vill bara citera då till sist här vad som eh, står då i första versen i Hebreerbrevet 11. Men tron är en fast tillförsikt om det som man hoppas. En övertygelse om ting som man inte kan se. Och det är allt det som sker och det som vi kan läsa om vidare här i brevbrevet 11. Det handlar ju om att man har tagit upp en kallelse från Gud. Abraham tog upp sin, en kallelse från Gud som han förverkligade i sitt liv. En gång ska vår tro eh, bytas i åskådning. Men det är väldigt viktigt här att vi förstår att tron, det är inte varmans, men det finns ära vår Gud. Att vi skapar gynnsamma förhållanden för tron. Att vi ser till att vi får näring till tron genom det levande ordet. Huruvida vi tar emot ordet i våra hjärtan. Huruvida vi lyder det. Och få uppleva trons tillväxt. Uppleva eh, trons gärningar. Hela He Hebrevbrevets elfte kapitel handlar just om att uppleva trons gärningar som då blir synliggjort i en människa. Allt efter vad Gud vill med vårt liv. Jag vill stanna den här för den här gången. Och det är vårt, vårt bö, stora bönämne att Gud får eh, ta ut människor för sin räkning. Och som också får uppleva verkligen vad tro eh, innebär. En levande tro. Och därför skriver också eh, aposteln Johannes i sitt första brev att detta är den seger som har övervunnit världen vår tro att sätta tro till vad Gud säger det är att sätta tro till någonting som kan övervinna också denna världen att vi går segrande i mål och att vi bevarar tron jag har bevarat tron det var Paulus triumferande skriver till Timotheus jag har bevarat tron vi önskar dig Guds försignelse som har lyssnat och ta verkligen fram Bibeln och forska i hur människor har upplevt Gud i sitt liv.